Book 2 26 26 2> 26ิบสองหกสิบส i e ธรรม u าต r ในธ n รมชาคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับ siehst du d o รง den turm Siehst du dort den Turm? คุณเห็นผู้เขาตรงนั้นไหมครับ Siehst du dort den Berg? Siehst du dort den Berg? คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับ Siehst du dort das Dorf? Siehst du dort das Dorf? คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับ Siehst du dort den Fluss? Siehst den Sie du dort die Sie du Fluss? คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับผมชอบนกตัวนั้น Der Vogel da gefällt mir. Der Baum da gefällt mir. Der Baum da gefällt mir. Ich mag d e r Stein hier. Der Stein hier gefällt mir. Ich mag d e r Park da. gefällt mir. Der Park da gefällt mir. ผมชอบสวนนั้น Der Garten da gefällt mir. Der Garten da gefällt mir. ผมชอบดอกไม้ Die Blume hier gefällt mir. Die Blume hier gefällt mir. ผมว่านั่นมันสวย Ich finde das hübsch.